Сім підземних королів. Велика рада Коли всі підготовчі роботи скінчилися, Белліно попросив королів зібратися на Велику раду. звичаєм, на такій раді були присутні всі королі з родинами, їхні міністри і придворні. Надзвичайно барвисте видовище – Являв собою круглий зал Веселкового палацу, де засідала велика рада. Яскраво освітлений китицями фосфоричних кульок, він мав сім секторів, кожен для почту одного з королів. Якими ж дивовижними барвами вирізнялося вбрання підземних королів і їхніх придворних! В одному секторі Блищали найрізноманітніші відтінки зеленого кольору – від найтемнішого до ніжно-смарагдового. Інший вражав грою червоного в дивовижних переливах. А далі вигравали стримані сині фіолетові барви – небесно-голуба, сонячно-жовта. Тут поблякла б від заздрощів сама веселка – якби спустилася з неба цей величезний підземний зал. Око, стомлене одноманіттям бурих, коричневих, темно-червоних тонів, що переважали в природі підземної країни, відпочивало і милувалося на цьому пишному святі яскравих барв. Видно, не дарма мудрий король Карвенто ще 200 років тому видав закон що наказував вносити якнайбільше кольорових плям у сіре життя підземелля. За наказом Карвенто стіни будинків, стовпи, що огороджували земельні ділянки, дорожні показчики фарбували в яскраві бірюзові, блакитні, перламутрові тони. Зайшов останній король із дружиною і двома синами, і можна було починати збори. Із дозволу короля Асфейо, який царював у тому місяці, слово взяв охоронець часу Беліно. Він почав розповідати про те скрутне становище, в якому перебуває країна. У ній давно вже бракує робочих рук. Щороку надходить дедалі менше податків, а через це доводиться обмежувати розкіш королівських дворів. Ганьба! Неподобство! Пролунали вигуки з тих місць, де сиділи королі. Я згоден із тим, що цьому треба покласти край, спокійно погодився Белліно. І, здається, я знайшов спосіб. Хм, цікаво, крекнув король Асфейо. Послухаємо. І Белліно розповів про свій незвичайний задум. Запала затяжна Томлива тиша. Люди обмірковували, як їм поставитися до цієї зухвалої пропозиції, а Беліно почав спокушати королів вигодами нового плану. Ви тільки подумайте, ваші величності, наскільки це буде для вас зручно. Зараз ви відцарювали один місяць і потім нудитеся від неробства аж півроку очікуючи на свою чергу. Звідси всілякі чвари та інтриги. А тоді час від одного до наступного царювання для вас минатиме як одна хвилина. Все ваше життя буде одним суцільним царюванням, що переривається лише непомітними періодами чарівного сну. Адже ви й зараз спите щодоби. «А це гарно придумано!» – вигукнув один із королів. «Звісно, річ гарно!» – підхопив Белліно, зрадівши підтримці. «І понад те, я й шановні лікарі Бориль і Робиль...» Обидва лікарі підвелися й поважно вклонилися зборам. «Ми встановили, що цей сон, хоча й довгий, аж ніяк не впливатиме на тривалість життя». Він просто викреслиться з нього. Замість відведених вам природою 60 років, ви житимете, шановні добродії, по 400 років. Срок вашого життя збільшиться в 7 разів. Приголомшені такою привабливою пропозицією, члени ради довго мовчали, а потім король Уконда захоплено вигукнув. Вирішено! «Я першим лягаю спати». «Чому це ти першим?» – заздрісно вигукнув короля Сфею. «Срок мого правління минає наступного тижня, отже я й піду на спочинок. А ви, ваші величності, чекайте своєї черги». Королева Рінна спитала. «А чи потрібно присипляти придворних і лакеїв? Може, на всіх не вистачить чудодійної води?» Води вистачить, заспокоїв її лікар Бориль. Та й що робитимуть придворні, солдати й шпигуни, поки королі сплять? Плестимуть підступні інтриги? Ні-ні, одностайно закричали королі й королеви. Якщо присипляти, то всіх разом.